Нові, холоднокровно, як і пристало лікареві, розкупав дюжину могил із зотлілими останками перших колоністів. Фоукс не мусив брати участь в ексгумації і навіть не глянув на них. А Нові заявив, що з цих напівструхлілих кісток нічого дізнатися не вдасться. Здається, є якісь аномалії у кісткових відкладеннях, повідомив він. Але коли його запитали про причину, лікар визнав, що це явище. Можна пояснити історичним перебуванням кісток у вогкому ґрунті. Фоукс створив собі власну фантастичну картину нещастя, і вона переслідувала його навіть наяву, начебто у ґрунті планети живе якесь невловиме плем'я розумних істот. Ніким не помічені, вони сто років тому регулярно відвідували поселення, готуючи нещадне винищення чужинців в його уяві. Малювалася тиха бактеріологічна війна. Ось ці фантоми у малих лабораторіях під корінням дерев вирощують всякі грибки та спори, шукаючи такого різновиду, який міг би жити в людському організмі. Можливо, вони навіть викрадали дітей, щоб провадити на них досліди. І коли вони знайшли те, що шукали, спори було випущено в атмосферу, і на колонію попливли смертоносні хмари. Фоукс розумів, що все те плід його фантазії. Він вигадав це під час безсонних ночей без очевидної причини може, тому що тривожно стискалося серце. Однак, залишившись сам на сам з лісом, він не раз здригався, пойнятий раптовим моторошним відчуттям, ніби чиїсь блискучі очі пильно стежать за ним з під дерев у похмурому присмерку Лагранжа Один. Заглиблений у такі думки. Фоукс усе ж за звичкою ботаніка не минав оком жодної з рослин, повз які проходив. Він навмисне, виходячи з табору, обирав щоразу новий напрямок, але завжди бачив майже те саме. Ліси на братусі не можна назвати могутніми, і вони не мали непролазних хащів. Мандрувати ними було досить легко. Низенькі дерева, лише деякі з них перевищували 10 футів, хоча товщина стовбурів була приблизно така, як у земних дерев. Росли аж ніяк не купно. Фоукс уклав спрощену схему класифікації рослинного світу братуся і в глибині душі сподівався, що така класифікація, можливо, обессмертить його ім'я в ботанічній науці. Наприклад, там росло дерево-багнет. Його великі пурпурові квіти приваблювали комахоподібних істот, які будували всередині квіток маленькі гніздечка. Згодом, під дією якогось імпульсу чи сигналу, Фоукс не знав. Усі квітки на цьому дереві за ніч вистрілювали довгу блискучу маточку білого кольору. Така маточка була не менше двох футів, і тому здавалося, що кожне дерево враз вистромило безліч багнетів. Наступного дня квітка запилювалась, і пелюстки щільно стулювались, закривши й маточку, і комах, усе. Першодослідник Макояма Назвав цю рослину дерево багнет, але Фоукс набрався сміливості перейменувати його в мігранію фоуксії. Всі дерева мали одну спільну особливість їхня деревина відзначалася неймовірною твердістю тут було над чим посушити голову і біохімікам, щоб визначити фізичний стан молекул її клітковини, і біофізикам, щоб вивчити, як може проходити вода крізь таку надзвичайно щільну тканину. На власному досвіді Фоукс упевнився, що квітки ламаються, мов скляні, якщо їх потягти, а гілля дерев майже неможливо зігнути, не те, що зламати. Його кишеньковий ніж затопився, не залишивши на гілці й малої подряпини. Щоб розчистити собі клаптик для посіву, перші колоністи, мабуть, змушені були викопувати дерева з корінням. На відміну від землі, Братусеві ліси не мали тваринного життя. Можливо, тварини вимерли під час наступу льодовиків. Але Фоукс, напевне, цього знати не міг. Усі комахоподібні істоти тут мали по два крила. Крила ці скидалися на пухнасті плівочки, які тріпотіли зовсім беззвучно. Жодна з комах, звичайно, не була кровосисною. Єдиним представником тваринного світу, який потрапив на очі експедиції – була велика крилата істота, що зненацька з'явилася над табором. Щоб виявити її справжній вигляд, зробили моментальну фотографію, тому що роздивитись її як слід простим оком не було змоги. Надто стрімко промайнула вона понад самими наметами, вочевидь стривожена їхньою появою тут. Летючий звір мав чотири крила. Передня пара крил, яка закінчувалась міцними кігтями являла собою майже голі перетинки і, мабуть, забезпечувала можливість плануючого польоту. Задня пара, вкрита жорстким пухом, трипотіла з шаленою частотою. Родрігес запропонував назвати цю істоту тетраптерусом.